József Attila, Áldalak búval vigalommal. Áldalak búval, vigalommal, Féltelek szeretni valommal, Őrizlek kérő tenyerekkel, búzaföldekkel, fellegekkel. Topogásod muzsikás romlás, Falamellened ellened örökomlás, Düledék árnyán ringatózom, Lehelletedbe burkolózom. Mindegy, szeretsz nem szeretsz Szívemhez szívvel keveretsz Látlak, hallak és énekellek, Istennek tégedet felellek. Hajnalban nyújtózik az erdő, Ezerül elő karja megnő, Az égről a fényt leszakítja, Szerelmes szívére borítja.